PP alderdiak duela laburteko hauteskundeetan gehingo osoarekin garaipen lortu zuen. Azken urteetan krisi ekonomikoa eta alderdi barruan izan dituzten korrupzio kasuak direla eta baldintza desberdin batean iristen da hautezkunde hauetara. Honekin batera, Espainiako panorama politikoan agertu berri diren Ziu Dadanoz Eskuinzentroa eta Podemos hama bost M mugimendutik sortutako alderdiak emaitza honak izango dituztela diote egindako inkesta guztiek. Oso kanpaina bortitza eta mediati ematen ari da Espainia mailan Euskal Gailei buruz ez da kasik hitz egiten. Autezkunde kanpaina hau nola iragaiten ari den ego. Euskal Herrian galdetu diego euskal alderdi politiko batzuei. Maria Eugenia Iparragirre orain arte Penebeko senetaria izan da Madrilen eta utezkundee hauetan berriz aurkezten da. E, Nolabaite datorren ezzenarioari begira, ba, taldea zenbat eta zen bateeta sendoago izanikan aukera gehiago izango ditugu. Marian Mariann Beitialarrangoitea Espainiako Diputatuen Kongresurako Euskal Herria bildu alderditik aurkezten da. Madrilen abartzalek ordezkaritza garrantzitsu bat izatea duen garrantzia azpen imar ratu digo. Para os artikulatzeko presio ere mobilakatzeko eta aurratsak egiteko eta guk beintsate indar hemen jarriak ditugu. Josetxo Arrieta, Irundarra, Podemos Euskadi alderdianen izenean senatura aurkesten da. Kalean aldaketarako ilusioa sentitu duela saldu digo. Saldunekin loturiko zain o sea, beste araso balitekena dala, ba, Podemos bezala alderdi bate Madilen, eh, orain arte besteek eindutira baina zebait gehiago hiago egitea ez Euskal Autonoia Erkideguaanetan Nafarroan egindako inkesten arabera alderdi politiko espainolek ez dute Estatu mailan izanen duten indar berdina izango Zidas alderdiak esaterako ez luke ordezkaritzarik lortuko ez Nafarroan ez da erkidegoan ere azken inkeztek diote PnB alderdiak sei diputatu lortuko dituela Euskal Herria bildu bost podemosek bost UPN PP lau eta PSE PCnek hiru